بسم الله الرحمن الرحيم نستفتح الجلسة مثل همانا وهو آباؤنا وأجرادنا وأسلافنا صالحون أضلق نياتنا في نياتهم وعمالنا في عمالهم وخلاقنا في أخلاقهم على هذه نية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من جميع الخير الدنيا والأخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم التشهد ثم يتشهد في الرقعة الثانية التشهد الأول ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض أصابعه اليمنى إلى المسبحة ولا بأس بإرسال الإبهام أيضا ويشير بمسبحات يمنى واحدها عند قوله إلا الله لا عند قوله لا إله ويجلس في هذا التشهد على رجل الجسرى كما بين سجدتين وفي التشهد الأخير يستكمل الدعاء المأثور بعد صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسننه كسنان التشهد الأول لكن يجلس في الأخير على وركه الأيسر لأنه ليس مستوفزا للقيام بل هو مستقر ويضع وجه اليسرى خارجته من تحته وينصب اليمنى ويضع رأس الإبهام إلى جهة القبلة إلا لم يشك عليه ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت يمينا بحيث ي ي بحيث يرى خد خد خده اليمن من ورائه من الجانب اليمين ويتفظ شمالا كذلك ويسلم تسليمتان ثانيتان وينوي الخروج من الصلاة بالسلام وينوي بسلام من على يمينه الملائكة والمسلمين في الأولى وينوي مثل ذلك في الثانية ويجزم التسليم ولا يمد مدا فهو سنة وهذه هيئة صلاة المنفرد ويرفع صوته بالتكبيرات ولا يرفع صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه وينوي الإمام الإمام ليانال الفضل فإن لم ينوي صحة صلاة القوم إذا نوى الاقتداء ونال الفضل الجمع وانال الفضل الجماعة ويصير ويصير بدعاء الاستفتاح وتعود كالمنفرد ويجهر بالفادعة والصورة في جميع السبح وأو... وأولي, وأولي العشاء والمغرب وكذلك المنفرد ويجهر بكونه آمين في الصلاة الجهرية وكذلك المأموم ويقرن المأموم تأمينه بتأمين الإمام معا لا تعقيبا ويسكت الإمام سكته عقيب الفادعة ليثوب إليه نفسه ويقرأ المأموم الفادعة في الجهرية في هذه السكتة ليتمكن من الاستماع عند قراءة الإمام ولا يقرأ المأموم السورة في الجهرية إلا إذا لم يسمع صوت الإمام ويقول الإمام سمع الله لمن حمده عند ربع رأسه من الركوع وكذل المأموم ولا يزيد الإمام على الثلاث في تسبيحات الركوع والسجود ولا يزيد في بتشهد الأول بعد قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويقتصر في الركعتين الأخيرتين على الفضاعة ولا يطول على القوم ولا يزيد على دعائه في التشهد الأخير على قدر تشهد على قدر تشهدي وصلات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينمي عند السلام السلام على القوم والملائكة وينمل القوم بتسليمهم جوابه جوابه جوابه و وينجواهم بتسليمهم جوابه ويثبت الإمام ساعة حتى يبرق الناس حتى يبرق الناس من السلام ويقبل على الناس بوجهه لا غير ماذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Ta'ala Dalam keadaan sehat dan afiat Pada pertemuan pagi hari ini Kita berbicara Tentang Permasalahan tasyahud Permasalahan tentang tasyahud Sebagaimana Pembicaraan kita di minggu yang lalu Berbicara tentang Hayat usalah yang lain Seperti sujud Di antara dua sujud Rukuk dan hal-hal yang berkaitan dengan rukuh termasuk kiraah, Quran sebelumnya dan lain sebagainya. Nah, pada kali ini terakhir kita masuk ke dalam sesen tashahud atau sering dikenal dengan tahyat akhir. Tahyat akhir al tashahud dikatakan, "Thumma ya tashahduh fir rakaat thaniya tashahud al awal." Seseorang yang mengerjakan salat Apabila dia mengerjakan salat maghrib atau salat isya atau salat zuhur atau salat asar maka dia disunnahkan mengerjakan di rakaat yang kedua tadi itu ada tasyahud awalnya ada tasyahud pertamanya kalau salat subuh kan tidak ada tasyahud pertamanya yang ada tasyahud akhir saja tapi di selain sholat subuh ada tasyahud awalnya itu di rekaat kedua di dalam tasyahud awal itu diminta diakhiri ayah, dalam tasyahud awal itu diakhiri dalam tasyahudnya itu salawat ala Nabi wasallam dan juga salawat kepada keluarga Nabi jadi begitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Allah Akbar bangun karakaat 3 ya. Di dalam fikih Kalau kita belajar fikih Fikih-fikih salat itu ya Di dalam tasyahud awal itu Kita justru tidak disunahkan Salawat ala alin nabi Jadi yang disunahkan salawat ala alin nabi itu Di tasyahud akhir teman. Di dalam fikih begitu Jadi begitu Allah Masalli ala sayyidina Muhammad Langsung bangun tapi hal itu dibantah oleh Imam Ghazali kenapa tidak boleh salat ala alin nabi pengusuman Allah musalli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad pendek waktunya tidak terlalu panjang nah maka pendapat ini yang dipilih oleh sekian banyak jumhurul ulama yang ada di hal ramud yang pendapat Imam Ghazali artinya kita bersolat ala kepada Rasulullah dan juga kepada keluarga Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad baru bangun kerekaat kemudian duduk di dalam uh, waktu syahud awal itu meletakkan tangan yang kanan pada paha yang kanan dan meletakkan tangan kita yang kiri pada paha kita yang kiri terkecuali Jari-jari kita di saat kita melakukan tasyahud itu atau di saat kita duduk tasyahud itu, jari-jari kita ini semuanya dalam keadaan yang kiri ini menapak begini, ya. Sementara yang kanan itu menggenggam, merapatkan jari-jarinya begini, kecuali jari telunjuk yang diangkat. Jadi begini, posisinya begini, ya. Walabak sabiir salil ibhami aidon ibham ikut begini juga enggak apa-apa. Jadi begini. Nah, atau kalau dalam fikih muka di Mahadramia itu mukhtasar Kabir itu disebutkan seperti orang membuat angka 53. Arab, 53 Arab. 50 itu kan begini, 50 itu kan begini. Lingkar begini. Tiganya ya gitu. Jadi ini 5, ini 3. Ya, seperti itu ka'id di salatul seperti orang membuat angka 53 itu saat dia melakukan tasyahud. Jadi tangan yang kiri begini biasa menapak. Tangan yang kanan menggenggam jari-jarinya terkecuali jari telunjuk dan jari ibu jari. Itu diangkat begini. Ya. Kemudian wa yushiru bi musabbihati yumnah wahdaha inda gaulihi illallah La inda gaulihi la ilaha. Dikatakan ketika kita mengucapkan kalimat illallah, maka jari telunjuk kita, kita angkat. Jadi, tasyahud begini. At-tahiyyatul mubarakatuh. Salawatut tayyibatulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu ala ilaha illallah. Diangkat saat kita mengatakan illallah. Pada kalimat illallah alifnya illa diangkat. Diangkat tidak perlu tinggi-tinggi, diangkat. La ilaha illallah pada saat la itu kita angkat sudah, tidak. Tidak begitu, salah itu. Pada saat illallah yang diangkat itu. Ya, syahdu allahi la ilaha illallah. Ke bawah, tidak ke tidak ke menjurus ke depan, tapi ke bawah. Ke bawah begitu. Syahdu allahi la ilaha illallah. Illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah sampai il akhir salat sampai il akhir tashahud ya kemudian wa yajlisu fi hadha tashahud ala rijlihil yusra kama baina sajdatain dan duduk di antara dua uh, duduk, duduk duduk tashahud awal ini seperti duduknya seseorang yang melakukan rabbil ghafurli seperti seseorang melakukan duduk rabbil ghafurli yaitu duduk pada uh, apa namanya pada kakinya yang kiri duduk pada kakinya yang kiri wajri sufiata tasyahud ala rizil heliusro pada duduk pada kaki yang kiri seperti orang duduk rabbiqfilli duduk di antara dua sujud namanya duduk iftirash disebut dengan duduk iftirash di situ ada pun uh, tasyahud akhir di dalam tasyahud akhir lain duduknya duduk tasyahud akhir itu duduknya namanya duduk tawarruk duduknya tawarruk ya duduk pada pinggir uh, kaki kita yang kiri pinggirnya tapi kalau duduk tasyahud awal adalah duduknya di bawah ya di bawah pantat kaki kita yang kiri nah, itu jadi duduknya begitu mapan begitu di bawah ini bagian bawah tapi kalau duduk tasyahud akhir pada nyamping gitu. ya sebenarnya duduk tawarok yang biasa kita lakukan begitu di dalam tasyahud akhir kita menyempurnakan doa maksur setelah kita bersolawat kepada Rasulullah s.a.w. jadi habis Allah ma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad kemudian baca salawat Ibrahim yah kama salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala alih Sayyidina Ibrahim mubarik ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad kama baraka ala Sayyidina Ibrahim wa ala alih Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid ada doa, doa lagi mau dibaca doa, doa panjang tak apa-apa asal dia sholat sendiri Ya, tidak boleh dia menjadi imam membaca doa terlalu panjang begitu, atau dia menjadi makmumnya imam tak boleh. Hingga imam sudah selesai salam, bahkan imam sudah menghadap kepada makmum dia masih dalam posisi tasyahud makruh ini. Ya, reka-rekanya dia mau khusyuk tapi makruh. Reka-rekanya mau khusyuk tapi salah itu. Ya, wasunanu kasunani tasyahud awal. Dan sunnah-sunnah di dalam tasyahud akhir itu seperti mengerjakan sunnahnya tasyahud awal sama. Lakin yajli sufil akhiri ala wakit wariki hilusro akan tapi duduk di dalam tasyahud akhir ini pada bagian pinggir kaki yang kiri. Warik pada bagian pinggir kaki kita yang kiri. Kenapa begitu? Di laisa mustafizan lil giami balwa mustakir. Karena duduk kita di dalam tasyahud akhir itu tidak akan di uh, kesudahi dengan berdiri jadi duduk kita tajawad akhir itu kan tidak akan berdiri lagi sudah akan mustahil duduk terus sampai salam kita maka duduknya tawarub tapi ikhwani kalau duduk kita di dalam tajawad akhir itu nanti ada sujud shahwi maka duduknya kita iftirash seperti duduknya robil firli kalau duduknya kita tajawad akhir itu di saat kita tasyawut akhir itu nantinya ada sujud sahwi masalah kita tidak kunut tadi masalah. tidak baca doa kunut pada rakaat kedua sholat subuh atau kita lupa tidak membaca tasyawut awal atau kita lupa berapa rakaatnya sehingga kita menambah rakaat karena dihitung rakaat yang lebih kecil kita menambah rakaat yang lebih satu lagi supaya yakin rakaatnya itu empat atau tiga atau begitu nanti sebelum kita salam kita disunahkan sujud sahwi. Ya, di mana di situ tasyahud akhirnya duduknya bagaimana? Iftirasy. Tidak duduk dalam keadaan tawarruk. Jadi tidak duduknya enggak nyamping begini, tapi duduknya seperti orang duduk rabi'ul fili. Ya, jadi setelah sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sujud sahwi dia. Subhanallaha yanamu wa laisa subhanallaha yanamu wa lasti tiga kali duduk lagi membaca rabbighfirli warhamni warjuburni warfa'ni warzuqni wahdini, wa'afini, wa'fu'ani atau diam saja dia sujud lagi baca lagi Subhanallah man layanan muwalesu tiga kali duduk baru duduk yang terakhir ini duduk tawarruk khaslil imam walamak kenapa? khaslil imam walamak khaslil imam kalau imam yang yang dalam arti kata imam yang lupa imamnya duduk begitu makmumnya mengikuti imam wajib makmumnya mengikuti imam kalau makmumnya tidak tahu ini apa imam sudah mau sujud jawi ataukah tidak eh duduknya tawarruk biasa bila makmum yang lupa bila makmum yang lupa sementara dia masih dalam keadaan dia mengikuti imam maka makmum kelupanya makmum ditanggung sama imam maknanya makmum tidak boleh sujud syahwi tidak boleh ya sementara makmum lupa di saat dia mengikuti imam Hai ya nah, maka dalam hal ini e, makmum di e, kelupaannya makmum ditanggung oleh imam Ya, terkecuali kalau makmum ini imamnya sudah salam masalah ada makmum masbuk, makmumnya berdiri sendiri, Nah, berdirinya makmum ini ada yang lupa masalah di dalam sunnah-sunnahnya salat seperti dia misalnya e, tidak membaca doa gunud misalnya, ya, masalah dia datang imamnya sudah rekaat kedua ya kan kemudian dia imam begitu salam kan dia berdiri lagi salat subuh kan dua rekaat, dia datang pada imam di rekaat kedua dia kurang berapa rekaat, kurang satu rekaat kan? Pada rakaat dia dia gunut lagi tapi dia tidak gunut. Nah, maka dalam hal ini dia sujud sahwi. Karena dia lupanya tidak dalam keadaan mengikuti imam. Paham ya? Tapi kalau makmumnya ini lupa karena dia saat dia masih mengikuti imam, maka tidak disunahkan sujud sahwi. Kalau sujud sahwi bagaimana Ustaz batal salat diamalkan? Ya, enggak boleh. Nah, kan imamnya musuhnya tasyahud terakhir. Ya. Yeah. Tapi dia lupa bangun. Makmumnya duduk terakhir tawaruk ingatkan imam dengan subhanallah. Imamnya duduk. Iya. Yeah. Iftirash. Yeah. Iya. Makmumnya apa posisinya duduk pada? Duduknya makmum ya. Duduknya makmumnya boleh. Mau berubah boleh. Mau duduk tawaruk boleh. Mau berubah boleh berubah dalam arti kata berubah duduk iftirash boleh. Mau duduk tawaruk juga tidak apa-apa. Duduk tawaruk seperti duduk tahyat akhir biasa itu boleh boleh saja. Dalam arti kata kalau imamnya lupa sekarang. Ya pertanyaannya, imamnya lupa. Sementara ini sudah duduk tasyahud akhir, dikiranya imam ini masih tasyahud awal, maka imam ini berdiri lagi. Padahal imam sudah duduk tasyahud akhir itu, maka diingatkan oleh makmumnya, Subhanallah. Ya diingatkan, Subhanallah, diingatkan, Subhanallah. Maka imamnya kemudian duduk tasyahud, uh, akhir, tasyahud akhir, duduknya imam bagaimana? Yaitu duduk dalam posisi duduk iftirash, duduk duduk rabih verli untuk apa dia? untuk sujud cawi tapi saya ingatkan kalau seseorang yang berdirinya itu pada batas rukuk kalau berdirinya sebelum pada batas rukuk, maka tidak disunahkan sujud cawi berdiri baru sebentar diingatkan, duduk lagi, maka tidak disunahkan sujud cawi tapi kalau berdiri sudah pada batas rukuk atau di atas batas rukuk ketika dia akan berdiri, maka dia kembali maka dia disunahkan sujud cawi dia disunahkan sujud jahwi. Ya, ini bagi imam. Maka, maka gerakan imam apapun yang terjadi makmum diwajibkan mengikuti gerakan imam. Diwajibkan, bukan lagi disunahkan. Diwajibkan. Seperti sujud tilawah. Kalau imamnya sujud tilawah, makmumnya wajib mengikuti imam sujud tilawah. Wajib. Padahal sujud tilawah sunnah. Tapi kalau imamnya sujud tilawah, sujud tilawah tahu wasjud waktarib Allah, subhanahuwataala. Sujud. Makmumnya bagaimana? Harus sujud tilawah, mengikut sama imam. Karena dia makmum. Karena dia makmum. Ya, begitu jadi. Soalnya di solat solat Syria seperti duhur, asar, maka imam tidak diperbolehkan sujud tilawah, karena membingungkan makmum. Karena suratnya kena tidak didengar. Ya, di solat senasah. Itu penting, ikhwani dan di dalam mengingatkan imam pun Waktu kita baca subhanallah itu tidak boleh Tidak boleh niatnya mengingatkan imam Tidak boleh Niatnya harus apa? Niat dikir Subhanallah Niat dikir sama niat mengingatkan tidak apa-apa Bareng Niat dikir Subhanallah Sama niat mengingatkan imamnya Boleh Tidak apa-apa Tapi kalau kita niatnya mengingatkan imam Pak Batal sholatnya Tidak boleh Jadi hati-hati ini ya. Kalau perempuan tepuk tangannya gini Ya, bagi dia jadi makmumnya imam, imamnya suaminya, makmumnya istrinya, maka kalau imamnya lupa, maka istrinya begini ya, tepuk tangannya begini. Masalan dia mengucapkan subhanallah bagaimana? Sama. Kalau dia niatnya ngingetin imam tok, batal salatnya. Tapi kalau niatnya zikir sama ngingetin imam, enggak apa-apa. Jadi ada unsur zikirnya. Ada unsur zikirnya wa yattaji'u rijlahul yusra kharijatan min yaitu tadi itu yaitu dalam duduk tawarak itu dia menyandarkan ya kakinya dia yang kiri kemudian dikeluarkan dari arah bawah kakinya ya seperti kita duduk tawarak lah ya sandarkan begitu diarahkan ke arah bawah begitu sementara dia menegakkan kakinya yang kanan dan meletakkan ibu jarinya itu berdiri begini jadi ibu jarinya begini Ya, ibu jarinya begini menghadap ke kiblat. Kalau misalnya begini ibu jarinya bagaimana? Enggak masalah, boleh-boleh saja. Habis sunahnya ibu jarinya ditekuk begitu. Ya. Ditekuk. Ditekuk begitu supaya menghadap ke arah kiblat. Kemudian, idlam yasuk 'alaih jika itu memang bisa memungkinkan tidak menyulitkan artinya kakinya enggak sakit. Nah, ya, kalau kakinya cantengan atau kakinya kesleo sehingga menekuk kaki jadi ibu jarinya sakit ya enggak usah dipaksakan ya ee sumayabul assalamualaikum warahmatullahi dan dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi saat kita mengatakan kum itu sudah menoleh ke arah kanan dan ke arah kiri sunnah menolehnya sunnah jadi assalamualaikum warahmatullahi begitu ya assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullah, begitu. Ya, tidak Assalamualaikum warahmatullah baru mengo. Assalamualaikum warahmatullah baru mengo. Tidak sunnah. Dia menyalahi sunnah Rasulullah. Jadi bukan Assalamualaikum warahmatullah. Jadi begitu mengo baru Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullah keliru assalamnya masih di depan assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum kumnya, mimkumnya sudah minggu assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah begitu ya wa yartafid yaminan bihaithu yara khaddahul aiman man warahahu minal janibil yamin dia menoleh ke arah kanan begini, sekiranya orang yang ada di belakang kanannya ini melihat pipinya dia yang kanan, ya bukan lihat wajahnya, peliru. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan begitu? Begini saja cukup. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Sekiranya orang kita yang di sebelah kanan itu lihat pipi kita yang kanan, saat kita menoleh kita yang ke kiri begini, sekiranya orang yang di sebelah kan kita yang kiri ini lihat pipi kita yang kiri, begitu. Tidak perlu ditambah wabarakatuh. Tidak perlu, karena hadisnya kurang kuat. Yang ditambah wabarakatuh itu apabila di salat jenazah. Ya, di salat jenazah itu assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Di salat jenazah. Adapun di salat sunnah, di salat wajib, ya, di salat galbo, di salat kusuf, di salat kusuf dan lain sebagainya, itu surat sunnah semuanya. Bahkan salat wajib tidak perlu ditambah wabarakatuh waktu kita salam belum karena haditnya tidak kuat tambahan dua borokatuh itu ya kemudian waiyat tafitu shimal dan katadik waiyusalim mutaslimatan tania kemudian waktu dia mengucapkan salam kedua meniatkan dia keluar dari sholat mina ya, sholat mina sholat ibi salam ini lebih baik lebih baik kata kata, kata para salafun salaf ya itu waktu kita meniatkan keluar sholat itu jangan Jangan di dalam sholat, kalau kita niat Assalamualaikum warahmatullahi Sebelum salam kita niat keluar sholat Batal sholat kita Batal sholat kita Itu hati-hati Ya, Tidak boleh kita praktekkan Untuk kaum awam lebih baik, tidak usah niat Tidak usah niat keluar sholat Tidak usah ada niatan keluar sholat Niat keluar sholatnya kapan? Setelah salam kedua Nah sudah, salam kedua kalau Sudah keluar sholat memang sudah gak usah diniatkan emang dia sudah keluar dari sholat ya nah, itu lebih baik begitu, kalau kita meniatkan keluar sholat sebelum kita salam pertama batal sholat kita semuanya batal harus diulang dari pertama gak boleh itu ya kalau ada fatwa-fatwa, ada pengajian-pengajian ada keterangan-keterangan dari beberapa tempat masalah yang antum dengar disunahkan niat keluar sholat sebelum salam pertama batal sholatnya semuanya dari awal rakaat sampai salam ini batal harus diulang sholatnya pertama kali lagi ya hati-hati nih tidak boleh jangan diikuti ya sebagai kita orang am yang belum bisa mengerti secara dalam dan secara detail dalam bab-bab sholat seperti ini lebih baik cara mengikutinya bagaimana tidak usah niat keluar sholat sudah tidak usah niat keluar sholat sama sekali ya kemudian waihanwi bissalami man arayamini himinal malakah wal muslimina fil ula di saat salam kita yang pertama kita meniat, meniatkan salam kita itu mengucapkan salam kepada orang-orang di sebelah kanan kita kepada assalamualaikum warahmatullahi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam kita yang pertama ini kita niatkan salam kita kepada para malaikat yang ada di kanan kita, rakib atid yang ada di kanan kita ini dan bersama dengan kaum muslimin yang ada di belakang. Di kanan kita. Wa yanwi mithla dzalika fi dan saat kita salam kita yang kedua ya begitu, meniatkan salam kita kepada malaikat kita yang ada di kiri dan kaum muslimin, mukminin yang ada di sebelah kiri. Wayyizam atas lim walayyamudhu madan dikatakan tak salamnya dijazamkan saja. Warahmatullahi ya. Assalamu alaikum warahmatullah ya. Assalamu alaikum kum kita. Assalam dijazamkan. Ya, assalamu alaikum Jangan dipanjangkan terlalu panjang. Assalamualaikum alaikum, boleh. Kalau terlalu panjang hingga sampai 14 ketuk, 14 harakat batal salatnya. Tidak boleh. Tidak boleh itu, ya. Sebagian ulama mengatakan batafahu sunnah. Wa dihi haiatu salatil munfarid ini Bentuk solat orang yang solatnya sendiri munfarid. Ya, waerfaq saudahu bintakbirat setiap kali takbir takbir intikalat namanya. Dari takbir berdiri ke takbir ruku, dari ruku etidal, dari etidal sujud, sujud terus dorpilili itu namanya takbir intikalat. Dan di saat takbir intikalat itu makmum tidak boleh mengeraskan suaranya. Yang mengeraskan suaranya cuman imam tok. Ya, cuman imam tok. Tapi makmum disunnahkan bertakbir intiqalat. Jadi kalau imamnya sami Allah liman hamidah, makmumnya Allah, Allah akbar. Allahu akbar. Tetap sunnah takbir intiqalat, cuman tidak perlu dikeraskan. Ya. Wa la yarfa' shawtahu ila bigadri mayusmi'u nafsah. Tidak boleh dikeraskan kecuali dengar sendiri. Didengar sendiri. Ya, apa-apa kalau didengar sendiri. Dengar sendiri itu kapan? Jaraknya? Jaraknya ya diri kita yang dengar. Kalau sampai sebelah kita dengar, namanya keras sudah. ya Jadi, semua gerakan sholat, kalau yang didengar sendiri, cukup. Seperti fatihah ikhwani. Tidak boleh fatih fatihah dikemem. Tidak boleh. Atau, kumat kamit tapi tidak ada suaranya. Tidak ada suaranya. Tidak sah sholatnya. Sholatnya tidak sah. Sholatnya, Syaratnya orang baca Fatihah itu Fatihah yang dia kerjakan atau Fatihah yang dia baca tadi itu didengar sendiri. Harus didengar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Begitu. Didengar sendiri. Kalau dia tidak mendengar sendiri bacaan Fatihahnya, tidak sah salatnya. Ya. Nah, apabila diperdengarkan kepada orang sebelah kanan kiri kita, berarti bacaan Fatihah yang kita baca adalah Fatihah jahr. Dikeraskan itu jadi batasnya jahar minimal adalah kanan-kiri kita mendengar bacaan kita itu kalau di sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh tapi dengan syarat tanpa mengganggu mereka kalau sampai mengganggu mereka hingga kacau fatihahnya haram kita tidak boleh berdosa kita Ya. kemudian yanwil imam al-imamah liyana Di sini imam apabila dia meniatkan dirinya sebagai imam Maka ia mendapatkan fadilah jamaah imam makmumnya ya begitu. Faidlam yawi sawahat salatul gaumu idanawat li tidak. Tapi kalau imam tidak meniatkan imam imam tidak meniatkan dirinya sebagai imaman ilahit atau imamah ilahit Allah. Sedikit makmum meniatkan dirinya sebagai makmumnya imam maka salatnya makmum sah dan dia menda jamaah salatnya imam salatnya imam sah tapi tidak mendapat fadilah jamaah. Karena dia tidak berniatkan imam. Seperti misalnya saya salat sendiri. Ada orang datang, "Usolli fardhu dzuhri dzuhri arba'a rakaat ma'muman lillahi ta'ala." Sementara saya niat salat sendiri. Apakah salat makmum di belakang saya ini dikatakan sah salatnya? Sah. Dan dia mendapat fadilah jamaah. Lah sementara saya sebagai imamnya bagaimana? Karena Anda tidak niat imam, ya Alwi, maka Anda tidak mendapatkan fadilah jamaah. Tapi sah salatnya. Ya. Kecuali di sholat Jumat, hari Jumat wajib, ya imamnya menetapkan dirinya sebagai imam. Wanah lufal dal jamaah, wuyusir rubiduah aleiftita, wataabut kalmun farid. Nah, di dalam doa baca doa aiftita, Allah akbaru kabirah, alhamdulillahikatirah, subhanallahibukratahu asyila. Ini wajah, tuwajiyah dilatih sampai akhir doa aiftita, sama taabut, audo bilah mina syaitan darajim disunahkan membacanya rahasia, pelan, tidak disunahkan keras, tidak. Ya, disunahkan rahsia-rahsia saja, pelan-pelan saja. Wajahar bilfatiha wassurah fi jami isubhi wa ulai isya walmaghrib wakatari kalum farid. Dan di dalam baca al-fatihah dan surat itu disunahkan keras, ya, disunahkan keras pada dua rakaat subuh, rakaat pertama, rakaat kedua, dan dua rakaat isya dan dua dua rakaat maghrib pertama, dua rakaat isya pertama dan dua rakaat maghrib yang pertama, ya rakaat ketiga tidak disunahkan keras fatihahnya dan suratnya dan tidak ada surat bahkan begitu pula mumfarid begitu pula orang surat sendiri orang surat sendiri sekarang sebayang subuh sendirian apakah disunahkan dia keras bacaannya sunahkan keras disunahkan keras isyaknya dua rakaat pertamanya sunahkan keras dua rakaat mahribnya sunahkan keras cuma tidak terlalu lantang Ya keras pokoknya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim keras keras tidak seperti duhur sama asar. Kalau duhur asar disunahkan sir, tapi didengar sendiri, didengar sendiri, ya, didengar sendiri. Wajhah bi gaulihi amin fi salatil jahriyah. Ada <pun> bacaan amin. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Itu di dalam salat jahriyah aminnya dikeraskan sendiri loh ya, sendiri. Ini dalam dalam arti kata kita solat sendiri. Kata aminnya begitu dikeraskan. Amin dikeraskan apalagi dia jadi makmum sunnah dikeraskan sunnah dikeraskan tapi disolat yang Syria solat Syria itu subuh eh zuhur sama asar Syria namanya terlalu pelan maka aminnya tidak dikeraskan yang dikelan juga tapi didengar sendiri ya kemudian wakatari kalau makmum begitu pula makmum ya aminnya juga dikeraskan bahkan bersamaan dengan aminnya imam Nah dalam hal ini banyak-banyak kaum dari kalangan kita keliru dalam memahami apakah makmum disunahkan baca rabbi ghfili wale walidayah amin nah, begini kalau antum belum membaca al-fatihah dalam arti kata masih mendengarkan fatihahnya imam kemudian imam walaubhulin maka makmum di sini tidak disunahkan membaca rabbi ghfili wale walidayah eh, hanya amin saja namun nanti bila makmum setelah imam baca fatihah selesai diam sejenak dan makmum kemudian membaca al-fatihah nah dalam hal ini makmum dikala dia akan membaca amin sebelum baca amin dia membaca rabbi ghali wali waridayah amin berarti bagaimana amin ini adalah miliknya seseorang yang sholat yang punya waladholin kalau makmum tidak membaca fatihah kan berarti dia tidak ada, -ada. rabbi ghali wali waridayah yang ada rabbil fili wali walidayah miliknya imam makmum hanya amin saja nanti begitu makmum imam selesai fatihah makmum baca al-fatihah nanti makmum baca rabbil fili wali walidayah amin ya kemudian wa yugrinul makmum muta'minahu bita'min al-imami ma'an la ta'giban dan makmum disunahkan aminnya bersamaan dengan imam amin tidak boleh mendahului imam, tidak boleh. Atau ngereni sama imam. Imamnya amin, baru makmumnya amin. Atau mendahului imam, imamnya belum amin, dia sudah amin. Baru sampai waladolino amin. Tidak sunnah. Ya, biar bareng sama imam. Begitu imam amin bareng sama imamnya man wafaga ta'minuhu ta'minal imam malaikat ya gufirat lahu jami'u dhunubi ma tagadda ma'min hawa mata ta'akhar dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW barang siapa yang amin ya ma'mum itu bersamaan dengan amin ya malaikat dengan amin ya malaikat maka Allah akan mengampuni seluruh dosa yang dulu maupun yang akan datang ya wa yaskutul imamu saqtah agibal fatihah liyutawiba ilaihi nafsah dan Imam disunahkan setelah dia membaca Fatihah selesai disunahkan berhenti sebentar untuk melonggarkan nafasnya yuthawie barilahin nafasah supaya nafasnya longgar. Jadi begitu walolim amin imam berhenti sebentar sekedar membaca paling sedikit subhanallah paling sedikit paling sempurna. Paling sempurna dia baca doa sampai makmum selesai fatihahnya. Atau dia baca surat yang akan dia baca. Apa masalan? Alam nasrullah dia baca alam nasrullah pelan. Tapi setengah alam nasrullah. Anas ya setengah anas. Alfalak ya setengah alfalak begitu. Kalau suratnya pendek kayak ina al ya baca. Tapi dibaca dulu sendiri. Baru baca keras. Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainaka algaudzar begitu. Ya. Kemudian wa yagra'ul ma'mumul Fatiha fil jahriyah fi hadhihi sakatah liyatamakkan minal istima'i inda qiraatil imam dan dalam waktu imam mendiamkan ini tadi setelah imam baca Al-Fatihah dan imam diam di sini makmum diwajibkan membaca Al-Fatihah. Wajib. Bersama dengan basmalahnya bismillahirrahmanirrahim ya supaya makmum bisa mengikuti giraah imamnya nanti kiraah imamnya atau kiraah suratnya imam sebab kalau makmum membaca Al-Fatihah bersamaan dengan imam tidak sunnah hukumnya kalau ada makmum sekarang ini pertanyaannya makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam yang bersamaan dengan imam imamnya baca Fatihah, makmumnya baca Fatihah bagaimana? nanti bila imam baca surat makmum diminta baca Fatihah lagi nanti imam baca surat matlub diminta si makmum ini untuk membaca Fatihah lagi apa tidak batal ustaz solatnya baca fatihah dua kali. Oh, tidak apa-apa. Baca fatihah tiga kali, empat kali, sepuluh kali boleh. Maka dalam hal ini kalau makmum imam yang baca fatihah, dia harus dengarkan imam dulu. Selesai imam baca fatihah sampai amin, selesai amin dibaca bareng, baru makmum baca fatihah. Begitu yang betul. Ya. Kemudian walaya gerol makmum surah fil jahriyah. Ini penting ini. Di solat jahriyah termasuk solat Jumaat, solat jahriyah itu apa? Maghrib, Isya, Subuh, termasuk Jumatan, taraweh, ya, taraweh, kemudian iden, dua solat id, Idul Fitri, Idul Adha, itu kan imam bacanya jaher keras. Dalam hal ini imam membaca surat secara keras, makmum tidak boleh baca surat juga, tak boleh. Ya, ilah idalam yas maksootan imam. Ah, kecuali apabila makmum tidak mendengarkan suara imam nah, makmum sunnah baca surat masalah makmumnya di jauh sana tidak ada speakernya atau karena memang makmumnya tuli misalnya, tidak dengar dengan jelas maka di sini kedudukan makmum disunnahkan baca surat bebas, tidak perlu sama-sama imam suratnya, tapi kalau makmum dengar suaranya imam tidak boleh baca surat makro hukumnya tidak boleh Ya, malah bisa bingungkan imam kalau yang di dekat, yang di sof depan, tidak boleh. Ya, wajah bulu imam sambil Allahul Iman Hamidah indaraf irasihi minar Waktu imam baca sambil Allahul Iman Hamidah ketika dia akan eididal, ya. Wakada di kalma Begitu pula makmum. Baca sambil Allahul Iman Hamidah ketika dia eididal, ya. Walayazidul Imam alatalah tabtitas bihat teruku wosujud. Dalam hal ini imam tidak boleh menambah tasbihnya ruku tidak boleh menambah tasbihnya sujud dari tiga kali bacaan subhanarabihaladzimi wabihamdih kalau rogok kalau sujud subhanarabihalala wabihamdih tidak boleh lebih dari tiga tasbihat imam di belak di depan makmum ini ya wala yazidu fitta syahudil awal ba'da gaulihi allahumma salli ala sayyidina muhammad wa'ala sayyidina muhammad dan waktu baca tasyahud awal maka tidak diperbolehkan menambah setelah wa'ala alih sayyidina muhammad tu'a dah boleh tasyahud awal di Syahadah awal, tata pertama, tidak boleh seorang imam atau seorang makmum atau solat sendirian bahkan tidak boleh menambah Allahumma sholli alaihi wasallam Muhammad alaihi wasallam Muhammad kemudian doa tidak boleh. Batasnya sampai Allahumma sholli alaihi wasallam ala Muhammad berhenti berhenti di dekat tiga. Kalau sampai dia nambah doa, dia nambah ini, dia nambah itu, dia tambah ini, batal solatnya. Kena tata awal hanya diminta ringan saja, tidak diminta terlalu panjang ya Karena itu sunnah. Kemudian wayak tasiro firaqateni il al-fatihah. Adapun di dua rakaat maghrib, rakaat ketiga, isya, rakaat tiga sama rakaat keempat, zuhur rakaat tiga rakaat keempat, asar, rakaat tiga rakaat keempat, hanya diminta baca fatihah tok, tidak diminta baca surat. Ya, baca fatihah tok. Walayutawil al-dhom imam tidak boleh terlalu panjang. Nah, Rasul pernah marah itu, pernah. Waktu Sayidina Muadz bin Jabal. Waktu Sayidina Muadz bin Jabal diutus sama Rasulullah ke Yaman, sewaktu di Yaman beliau mendirikan salat bersama dengan orang-orang Yaman yang dia islamkan. Di saat itu kemudian Muadz bin Jabal di dalam salatnya surat-surat yang dipakai oleh beliau adalah surat-surat yang panjang-panjang karena beliau hafid Quran. Dia pakai surat Baqarah, dia pakai surat Imran, Ali Imran, dia pakai surat An-Nisa dan sebagainya. Sehingga orang-orang Yaman saat itu yang yang salat di belakangnya Syidina Muadz bin Jabal ini merasa resah, lisah. Nah, kemudian mereka mengirimi surat kepada Rasulullah agar Rasulullah menegur Muadz bin Jabal ini. Ya. Kemudian surat itu kemudian dilayangkan ke Rasulullah dan Rasulullah pun menerima suratnya dan dibacakin oleh para sahabatnya marah padam Rasulullah. Ya, dan Rasul menuruti surat diperintahkan kepada para sahabatnya menulis surat disuruh mengajukan kepada Muadz bin Jabal dan Muadz bin Jabal pun dipanggil sama Rasul ke Madinah sampai di Madinah dimarah sama Rasulullah. Tidak boleh menjadi tukang fitnah. Ya, artinya tukang fitnah di sini adalah engkau telah menjadikan kaummu telah menjadikan makmummu lari dari dirimu karena engkau membaca suratnya terlalu panjang. Enggak boleh, ya harus di, harus dibijaksanain imam itu. Kemudian wala yazid ala duaihi bitasyahudil akhir ala gadri tasyahud wa ala rasulillah sallallahu dan juga begitu kalau makmumnya tidak mau imamnya salatnya panjang-panjang maka dalam hal ini si imam tersebut tidak boleh menambah doa yang sudah diajarkan oleh rasulullah di dalam tasyahud jadi ada doanya itu allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'dham wa na'udzubika minal fitnah ومن فتنۃ الغبر ومن فتنۃ الدنيا ومن ada doanya itu. Pak ada tasyahud itu ada doanya. Ini imam tidak diminta panjang terlalu panjang doanya. Bila makmumnya tidak ridha. Kalau makmumnya ridha tidak apa-apa. Kalau makmumnya tidak ridha tidak boleh. Ya. Tahu nya makmumnya ridha dan makmumnya tidak ridha dari mana? Ditanyakan. Atau dilihat sorot matanya, kira-kira direstui tidak sama makmumnya ini. Kira-kira kalau makmumnya yang bagaimana? Makmumnya rida itu kira-kira kalau dia kiai, makmumnya itu santrinya. Itu mesti rida. Ya, tapi kalau sekarang ini dia imam sedangkan makmumnya adalah orang luar seperti kita, itu tidak boleh. Tidak boleh terlalu panjang. Ya, itu diantaranya Kemudian wa ya alwi indasalami assalam alal gum wal malaika wa in bil gum bitaslimahum jawabau. Begitu pula. Dikatakan bahwa ketika dia mengucapkan salam dia mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di sebelah kanan dan ada yang di sebelah kirinya termasuk malaik, para malaikat begitu pula mereka kaum makmum ini ketika dia mengucapkan salam dia menjawab seakan-akan dia menjawab salamnya imam jadi begitu imam asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asalamualaikum warahmatullahi makmum belakangnya asalamualaikum warahmatullahi itu jawab salam yang pertama asalamualaikum warahmatullahi jawab salamnya yang kedua begitu ya. Cuman ini sunnah saja. Tidak, tidak disunahkan untuk niat keluar sholat Tidak disunahkan niat keluar salat. Ya, di seperti itu. Kemudian wayasbutul imam sa'atan hatta yafrughana nasu minas salam. ya. Dan disunahkan di sini imam hendaknya berdiri ya, duduk sejenak ketika dia selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Duduk sejenak. Sampai kiranya makmum yang ada di belakangnya dia selesai salam Gitu ya, selesai salam Makmum belakangnya dia selesai salam Baru dia menghadap kepada makmumnya Ya, Kemudian apa? وَيُقْبِلْ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ Kemudian si imam tersebut menghadapkan wajahnya ke makmumnya Atau memberikan yang sebelah kiri ke qiblah Yang sebelah kanan ke arah makmum Sebagaimana dilakukan oleh para imam-imam seperti itu Ya itu menunggu sejenak gitu. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wal wal aula ayat sabuta in kana khalfa rijali lisau liyanzarif liyasarifna qablahu wahidun minal qawmi hatta yakuma wayansuriful imamu haythu yashau an yaminihi wa shimalihi wal yaminu ahabu ilaia bala ya, yakhusur imamun nafsuhu bi wa'i fi quluti subhi bal yaqulu allahumma hdinna wa thirbi wa ammil qawma wa raf'uuna aydiyahum hidaa as-sudur wa yamsahu wajha inda khadmi ad li haditsin nuqila wa ila falqiyah su'al laa al-yadda kama fi akhir at disebutkan bahawa yang lebih utama apabila Sofnya imam ini yang di belakang ada makmum perempuan yang terlihat Ada makmum perempuan bukan seperti ini Ini kan tidak terlihat makmum perempuannya Tapi ada makmum perempuan yang terlihat di belakang ini ya Asing perempuan asing bukan perempuan mahramnya, bukan, bukan mahrumnya bukan mahramnya. Maka dalam hal ini imam diminta untuk diam saja nak Menghadap ke kibla Sampai sekiranya makmum perempuan tadi itu keluar dari masjid Maka dalam ini penting ikhwani kalau imam belum berdiri dari mehrabnya, makruh makmum berdiri dari tempatnya Tidak boleh Diusahakan mak imam berdiri dulu dari sini baru makmum berdiri Kecuali kalau dia ada hajat Kecuali kalau dia ada hajat, misalnya hajat dia mau kerja, atau hajat dia mau makan karena lapar, atau hajat dia mau menemui orang sakit, atau hajat dia ada janji sama orang ada hajat dia mau buang hajat masalah begitu itu tidak masalah tapi kalau dia tidak ada hajat tidak ada keperluan yang mendesak tidak sakit dan bukan apa-apa maka makruh dia berdiri sebelum imam berdiri tidak boleh jadi tunggu sampai imam berdiri sampai imam selesai berdiri sholat sunnah anda mau berdiri, mau pulang, mau sholat sunnah di masjid mau apa, terserah tapi kalau imam belum berdiri tidak boleh makmum berdiri kecuali ada hajat atau darurat tidak apa-apa Ya, nah ini begitu. Walaya gumu wahaidun minal gomi hataya gumak. Maka tak boleh makmum berdiri sebelum imamnya berdiri. Sampai imamnya berdiri baru boleh berdiri. Wa yang suleiful imam haythu yasha an yaminhi wasimalhi. Imam boleh mau milih setelah dia berdiri mau ke arah kanan, apa ke arah yang kiri boleh. Mau sholat sunnah malam. Walia minu ahabu ilaiyah. Kata Imam Ghazali, ada pun yang ke arah kanan lebih aku sukai daripada yang kiri. Ya, jadi pindah ke kanan. gitu Nah, memang juga begitu berdiri pindah ke kanan boleh, pindah ke kiri boleh. Yang kanan lebih disukai. Untuk mengerjakan salat sunnahnya Walaya qulul imam nafsahu bidu'a ifi gunutus Dan imam saat dia membaca doa gunut waktu salat subuh tidak boleh dibaca sendiri. Artinya dibaca sendiri, Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman abadah, boleh. Imamnya khianat begitu, ya. Maka dibacanya Allahumma dina fi man wa'afina fiman man afayt wa tawallana Pakai nunnya panjang. Jadi kalau dia jadi imam. Begitu pula doa setelah selesai sholat. Tidak boleh imamnya baca doa sendiri. Tidak boleh. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira. Tidak boleh. Harus bacanya Allahumma inna nas'aluka. Kalau dia baca doanya Allahumma inni as'aluka untuk dirinya sendiri. Khianat imam ini. Khain namanya. Tidak boleh. Ya makruh itu. Kemudian wayahharu bihi wa yuaminul ghawm apabila imamnya baca Allahumma fiman hadait maka makmumnya amin begitu. Wa afina Amin. Amin. Makmumnya baca amin. Sampai fa inna taqdi imamnya baca sendiri, makmumnya baca sendiri. Kenapa dia baca sendiri-sendiri? Karena sana puji-pujian itu. Yang pertama doa maka di amini oleh makmum tapi yang kedua begitu sampai fa inna kata gudhi puji-pujian kepada Allah fa inna kata gudhi wa la karena engkau ya Allah adalah Tuhan kami yang bisa menggadokkan kami yang merencanakan untuk kami puji-pujian kepada Allah bukan doa maka dibaca sendiri-sendiri makmumnya baca sendiri, imamnya baca sendiri sholawatnya bagaimana? sholawatnya digabung dua makmumnya baca selawat Allahumma shallallahu ala sayyidina Muhammadin an nabiyil ummi wa ala alihi wa wasallam kemudian amin baru sujud ya begitu mau makmumnya tidak baca selawat ya tak apa-apa mengamini atau makmumnya baca dengarkan imam kan imam terakhir shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam amin tapi lebih afdal makmumnya membaca selawat ala nabi membaca selawat ala nabi Kemudian waerfau aydihom hada asudur atau hidak asudur makmumnya atau imam atau makmum atau solat yang sendirian kalau dia gunut kira-kira diangkat tangannya itu bertepatan dengan dadanya nah begini ya diangkat begini nah, sebagian orang mengatakan begini saja jadi supaya kita bisa lihat tempat sujud tidak apa-apa tapi lebih bagus adalah dirapatkan begini ya, supaya kita melihat telapak tangan kita sunahkan begitu dalam berdoa dirapatkan tangannya. Ya. Wa yamsahul wajha in khadmatud Di sini maksudnya wa yamsah maksudnya. Ya, tidak perlu mengusap wajah setelah doa guno selesai. Makruh. Wa alaihi sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi makruh. Tidak boleh mengusap gitu. Kenapa enggak boleh mengusap gitu? Karena kita di dalam salat. Kalau kita di luar salat, selesai doa sunnah mengusap wajah. Bahkan Rasulullah mengusap wajah sampai dadanya. Tapi kalau di dalam solat waktu kita solat doa doa gunut maka tidak boleh makruh hukumnya mengusap pada wajah kita tidak boleh. Ya cukup sudah. Rasulullah saw ada Muhammad saw di wasabi bersalam langsung sujud, tidak perlu mengusap wajah. Ya nukhilatifi falgiyasu alaihrfaa'idnya sebagaimana di nukil di dalam hadis-hadis Rasulullah saw seperti itu. Bahkan ikhwani saat kalau kita ada dahi kita ada pasirnya atau ada kotoran ada yang nempel di karpet sini tidak boleh diusap begini. makruh. Saat kita sholat. Tapi saya sholat, salam-salam, selesai boleh diusap. Sunnah diusap. Ada sedikit pasir di sini, tidak apa-apa diusap begini. Tapi saat kita di waktu sholat, tidak boleh diusap. makruh hukumnya. Tidak boleh diusap dahinya. Meskipun bukan untuk kepentingan apa-apa. Cuma ada pasirnya begitu. begini. Tidak boleh. Biarkan pasirnya nempel di dahinya dia. Selama pasirnya tidak sampai nutupi wow, jabahnya. Atau nutupi dahinya. Seperti dia sholat di atas bletok misalnya Atau di atas pasir yang basah Sehingga pasirnya banyak nutupi wajahnya Jadi tidak apa-apa diusap Tapi kalau biasa cuma di karpet begini Tidak boleh diusap, makruh ya Biarkan pasir tersebut Nempel di dahinya dia Karena pasir itu nanti yang akan menjadikan saksinya dia Nanti di mata Allah bahwa Dia pernah sujud di tempat itu Semoga Allah SWT mudah-mudahan memberikan pemahaman kepada kita. Ilmu syariah yang sempurna. Semoga Allah Taala memberikan kepada kita cahaya ilmu yang sempurna. Menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan apa yang telah kita dengarkan. Dan bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW di dalam salat-salat kita. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dan dijadikan cahaya untuk jalan kita di akhirat. Di atas syarat al-musdikim menuju janat al-firidah sul-a'ala. Ma'an al nabiyyin usiddiqin usyuhada usalihin. Fahasuna ula'i karafika usalallah ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa waalaikumsalam wa sallam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam بإحياء قلوب الدين لحياء قلوبنا ويكشف عن لهمنا وإن قلوبنا بإحياء علوم الدين نحيا قلوبنا ويكشف عنا همنا وقلوبنا كتاب حوال علم الذي هو نافع مؤلفه استاذنا وانتم بنا كتاب بحوا علم الكتاب والسنه وما قاله اولونا ومنبنا فوارث أسلاف لنا وأئمة مضوا على آثارهم مستجيبنا إذا نشرت أعلامه وعلومه وأبصرها علامنا ومسيبنا تحقق أن العلم فيه بأسراره ولم يستغرب في مثل هذا أنيبنا وقد أنب الشيخ الإمام بوصفه أبو المكرومات العيدة روسو حبيبنا وكم غيره من عارف ومحكك وحمر عليم والاله حسيبنا وتمت وصلى الله في كل ساعة على المصطفى الهادي شفي ذنوبنا والحمد لله رب العالمين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 لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم إنه في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا ومن فتنة, الشيطان, فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان, علينا من إحسان إحسانك, القديم إحسانك القديم يا حنان يا منان يا, حنان يا, منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحيم ما الله ما الله على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى ال وعليه وصحبه وسلم وعلى علي وصحبه وسلم الفادح في وتمام كل شر مأمول وإلى حدر الرسول الفادح رضي الله عنه رجيم الرحيمان الرحيمالك يا مجيد يا كريم ماير المأمور بعه ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا رب علينا الذي اغوانا رب فكنا وفك لنا ذكرات لنا في ديننا ما رزقته ذا ذكر ربي وفقنا ووفقكم بما ترضى قولا وفعلا الكرما وارزقنا الكل حلال دائما واخلفنا يا علما نحظى بالخير ورقبها كل شاء ربنا وصلح لها كل شؤون وقر في رضا منك العيون عنا ربنا كل الديون قبلها تأتينا رسول المرون واخر الصراط أكرر من ستاء ستا. وصلاة الله تعشى المصطفى من الحكيم عانى والوفاء بكتاب دين هذا وعلى الأهل الكراب الشرفاء وعلى صحب المصابح الحرار اللهم أهدنا بإذنان واجعلنا ممن يسارعه في الضار ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالق أمرك عواصا وحذبنا الله ونحمد الزكين ولا حول ولا قوة إلا من الأهل العظيم صلى الله <سؤال> على سيدنا محمد النبي ولد وسلم الحمد لله رب العالمين <سؤال>